Ja, Hilsen. Här äh, välkom uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. är välkomna till Nej, ok. Vi skippar det. Äh, välkomna till huvudnyheterna. Ja, på den vägen är det. Uh, Stålhammar tycker att det är, en, det är en stor förlust för svenska språket att vi inte att vi inte får använda svallet som jag. Men åh, men det, det är inte. Nej, det är inte den kräkslinda grejen. <laughs> men, men, men, det, nej men det, det är väl inte Det Men sådant är det inte Nej det är lite Det Vad är som vi är har Du förstår ingenting Jag har en återkommande mardröm Om att jag går i skolan Och så kallar jag sig fram till svarta tavlan Och så ska jag skriva upp ett mattetal Och precis då börjar fröken prata danska det är sju och fems alltså liksom, yes. Och då jag vaknar jag alltid Så det, mm. det är verkligen jag, jag, Danskar har försökt förklara det där de Med siffror Vad liksom, har de för jag, jag har fortfarande inte begripit hur det funkar Det är som en variant på det franska För det första så använder man Sjåget Till viss del tror jag som som naturlig enhet så att det är bas 12 liksom är... snälla snälla snälla, snälla. <laughs> när var tjog en naturlig enhet sist mm. liksom ett språk men liksom ett, ett, ett språk som ni tjogar vet du men det är ja, men ett, så... ett språk i form livet av liksom äggförsäljare ägg för säljer det Ilja Ilf, den sovjetiska författaren, han hade en mystisk anteckningsbok som han lämnade efter sig vid sin död, när han hade skrivit olika ordet, kryptiska små sentenser en av dem var Frukta danskarna, även när de kommer med ägg Det är väldigt gott Det är ju någon sorts take på Beware of Geeks Bearing Gifts Ja, Beware of Geeks Bearing Gifts blom gammalt, men påfallande slitstärkt. <går> påfallande slits. Oh ja, det är som en jävla blå byxa ibland. <går> ja, det är vitsarnas blå byxa. Den förstärkta knän och armbågen. <går> Jag tycker du börjar se lite fram. Någonting igen. som man missuppfattar för att man kan dra fram den i alla tillfällen. Och den förlängda metaforen ja det men metaforen går så långt att den slutar fullständigt fungera och bara ja, man, tar det nästa, man tar det till nästa steg man liksom tar bilden till, eh, till nästa ja, ja, man börjar i metaforen sen plötsligt så är det ett par byxor ja precis och sen så tar man det bokstavligt och sen kommer vidare så att det inte bara på väggen metaforen hänger utan nu är även byxan väggen och man drar huset ner för backen lost med ett hello kan jag säga <laughs> ett byxan möjligt vad är väl lost med ett talon? Had med ett Det är Casablanca. Nej. Nej. Det det? Alltså, om du bland, när du börjar blanda ihop Casablanca med Jerry Maguire. Är det sant? Då har du problemet. Är det sant? Jajemän. Är det sant? Det är ju René vägger säger till Tom Cruise. ju här med at hell. Jag tror det är därifrån. Det är möjligt yeah. att det är äldre än så. Men, men det var nog där det fick sitt stora publika genombrott. Den där med. slitstarka alltså, byxan bland är, uttryck. Denna, denna blåbyxa. Blå <laughs> jag är väldigt väldigt dålig på citat. Nej, det är du inte alls. Jag är jätterolig på citatet. Jag... Nu tycker jag vi går med hoven. Nej, inte, alls, inte, alls, inte alls. alls. Jag hajar ungefär vad det är som gäller så jag med min... citatet. Jag var jag med, med min kära med... mor och tittade på ett yes, gissor. Och så brister han ut i något litterärt lite. Och jag vet ju liksom inte vilken Shakespeare-pjäs det är, mer än att det förmodligen är en kung som snackar och att de största säkerhet är Shakespeare. Ja, kan du dra det nu så ska vi se om jag Absolut kan det. inte. För jag kommer inte ihåg det heller. Min mor skulle säkert kunna dra det. Alltså Hamlet och Macbeth täcker in väldigt många av dem. Ja, typ, så... var det den åttonde eller något, något annat. Okej, okay, då är det... Det var inte något av de kände. Det var inte, ja, det, det var inte jag... en häst en häst i kungariket. det är liksom en tredje. Men det... Henry den ja. he sjunde är ju hyggeligt uh, känd också. No tyckte... Det är ju han som spöjade fransoserna vid Argincourt. I det det kanske var det det var. Det kanske ja, var det. Det var det. kanske var det. england talet är... Jo, ja, men det kanske var det. Ja, men, ja, men, det, det, det hur låter det då? Jag har diss-hundis fruck och Dis bong dis england Alltså. <laughs> talat som en kung. Dis <laughs> upp, <laughs> alltså, tyst upp, tyst upp, tyst upp. Den har byxor bland uttryck Hej hopp, hej hopp <snifrån> Fan, här med du i är dig Den svenska kungen gör Henry VII Plantagenhet, yes yes Plantagenheten Hur får du den här plantagenheten Hur du dig jag Du drar upp den här plantagenheten Skäten du Stacken här, för nu ska vi sätta upp den Men jag är, alltså Poängen po är att Jag... Säga. Mm. Jag är väldigt glad att Google har kommit. Jag betedde mig likadant innan. Det vill säga, jag vet inte saker mm. exakt jag vet bara lite ungefär jo, men så såg så jag också i, i rätt hög grad alltså jag kan ofta komma ihåg ett citat tillräckligt exakt för att få väldigt bra träffar på det det vill säga, jag kommer ihåg ganska långt av citatet okay. och, och fläckvis ordagrant och sen några ställen som är lite mer vobbliga som vad är det för preposition vad, är, vad binder ihop här, ah, ja. vad är det för bindor ah. här men, så, men det leder ju till om jag kan skriva dem de grejer jag är säker på. Shop, shop, shop. Och jag vet att det är ett, ett, typ tre rader. Då får jag ju ett väldigt bra träff. Ja, det går bra mm. men, nej, men det, alltså. Innan då så tyckte jag historiskt. Det var sånt där var jobbigt. Jag, jag visste ju inte riktigt med exakt vem det var. Utan ungefär vem det var. Men så, är, så är det väl påfallande ofta. Det är det, det, det vi ska ha wiki till. Ja, precis. Det, jo, men, men ja är det mycket, alltså, och, men det som är det är absolut det farligaste är inte de här halvåkommna citaten För de har ju vett att kolla upp Det okay. absolut farligaste Är de här citaten som man är hundra på Att man faktiskt kommer ihåg exakt. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj De sätter ju dit den direkt Nej, och nej Och helt plötsligt får jag få mig liksom, Vem var det som säger, Oskar, det var det brödrafolkens vän Nej, vänta, nu kommer jag ihåg Brödrafolkens... Uh, ja, bröda folkens väl, Sveriges väl Det är den kung som satt vid unionskrisen Det måste åska den andra, den andra. För Eftersom man hade två valspråk har man tvungen att revidera det uh -huh. <laughs> Men, Men minnes, det minnesregler vänner. Är ganska bra, sådana här tumregler Är bra Men för mig så räckte det. Ibland är det bra, jag vet några sådana här tumregler Som har gjort att vissa grejer som jag har väldigt svårt att komma ihåg Typ om det är höger och vänster så blandar jag alltid upp vänster och höger. Om det är två grejer så blandar jag alltid upp de två grejerna. Och vissa sådana här typ elektriska formler och sådana här, man ska, Ohms omslag och sådär, de kan man skriva i form av en, en triangel. Man skriver u och så skriver man en streck och sen r och sen så gånger i. Och sen så håller man tummen över det man inte vet och sen så tar man bära på hur man ska räkna ut det. Det den ena gången den andra eller den ena genom den andra så det är ganska lätt att ha en jättelätt grafisk grej. Mm. Ett sätt för mig att komma ihåg. Ett annat sätt för mig att komma ihåg som gjorde att jag klarade mig på fysik. Det var spindelmannen. Mm -hmm. Det var någon, någon sån här skurk som hette Fusion. Vänta, är det 80 talsfindelmannen Ja, det kan det mycket väl vara. Eller det sen 70-tals. Ja, Nej, då... det kan det vara. Han var gul i alla fall. Gul men ja, då är den inte kanonisk. Nej, det var, det var väl inte kanon. Det var inte jag heller. Men, <laughs> men det, det var ett sätt att komma ihåg. är okay, bra. Okay, okay, Man kom okay. ihåg från detta. Ehm... Mm uh... Hur då? För, ja, men bilden är bra när den kommer i historien. Vi hade låt med alla till exempel, vi hade nu gått någon sån här statistik. Men vänta, vilken bild, jag förstår inte. Förstår... Jag kommer ihåg att det var ju väldigt enkelt, det var ju omslagsbilden Han stod på omslag och sa ja, det här är en Och så var det två snubbar som hade slåg ihop till hen och så tänkte man, ja, det kommer nog det. Så kan man liksom klicka. han var liksom lite knubbig över ryggen så man kunde lätt rekonstruerade ut att det var ju två snubbar det, det kunde man ju se röda prickar och självhusande okej okay, för, för att nu citera hotell då the making the, beasts with, the beast with two backs eh, ja det, det kan man också säga ja, precis. Det... Det, det var, det var Som jag försöker... går påstå att destemåna håller på med det vill säga kopulerar ja han vågar säga att, ja. att det har gökats men, men han ska försöka äh, för... eh, <laughs> vad, var, vad var det du sa för linda någonting kring dolmen <laughs> precis det är... Han ska linda en dolm av latinrotera. Ja, precis. Eller, eller linda en av vältalighet, mer allmänt i det här fallet. Ja, precis. Jag, ja, jag... jag blev osäker på att Disse är är i den när jag tänker efter det. Jag tror det är en tidigare pjäs med någon annan prantar pla som nedpargas okay. eh... Nej men alltså, det där tycker jag är Jag, jag, jag vägrar ta fram Ipaden Och börja ifrån men... med olika grymtande lät Nej, <laughs> precis vågar inte en, jag som Jag vågade ta... <laughs> <Precis>, de... <här> ta, ta en den ändå Precis Jag fick ta den danska Så är det en dansk Ninja som just har begått är Alltså enda chansen att, att komma ihåg Om man Till eventus ska prata Något fritt Mm. framför människor det är ju repeterat så att det går liksom till och då vet jag liksom inte riktigt varför jag kommer ihåg det men man kommer ihåg att det kommer före det och sen kommer det, och sen kommer det före det så. men du, när du ska hålla grejer i huvudet och presentera saker för främmande människor Jo, det, men, jo det, alltså jag har ett bildspel och jag vet att jag är en mycket förutsägbar människa, så okay. varje gång jag får syn på bilden så kommer jag med stor sannolikhet utan att ha någon som helst förberett kommer jag med stor sannolikhet och så att dra typ samma anekdoter i typ samma ordning okay. eller också i en annan ordning det spelar ingen större roll det är en sån här fotoalbums fast fotoalbums. Ja precis. fotoalbum där, där står kusin Knut och han åkte ju till Amerika sedan och ja, ja, det var en tragisk historia han fick TBC i Chicago Måren 98 Jag tänder, fick de dröja. Ja, precis. Det, det, det är den metodiken. Ja, precis. Ja, men Den är effektiv. Ja, alltså, det funkar skit bra mm. för mig. Och, och sen är det också sådär som om publiken håller på att somna, kanske jag drar igenom det lite fortare. Mm. Eller al alternativt, om publiken, det första jag gör är, är ju det händer inte så ofta. Nu har jag hållit samma föredrag tre gånger på raken. De, de brukar inte så. Men ibland så tror man att man är på väg att förlora publiken att det är en svacka då, då brukar jag inte dra igenom fortare då, då höjer intensiteten snarare något snäpp kanske men lite grann beroende på var vad sällskapets fokus känns som den ligger och vad man får bäst respons på så skiftar det ju lite grann så att okej okay, nu blommade det här ut väldigt Aha. mycket och det här ganska mycket mer summariskt kan du mjölka någonting på uh, igen på det så att man förstår att folk tycker att det här var roligt eller intressant Ja men det gör jag nog sällan men, men, men däremot så spinner jag nog vidare på det och kanske ja. ger det det full deluxe treatment det, det är inte det här Lucille Ball har satt sin gräddhårta och <laughs> först kommer det in, kommer en make in och skratta åt den, och sen kommer Mr. Moon in och skratta åt den och sen kommer den här ännu mer högljudda, håriga bruden in och skatter åt alltså, ah, okay. er. <laughs> ja, okej. Inte ja, den typen ja, av mjölkning, nej. utan mera, um, Mr Mooney börjar riffa på. Ah, ja, men precis. Ja, ah, nej. Nej. Det, ja, uh, nej. det ja, för, Nu under våren har jag gått en kurs i statistik, medicinsk statistik. Det var roligt och intressant, men det var ovarligt. Han är faktiskt en mycket lovande halvgammal forskare. Ja, det var vänligt, tack. Det var väl inte så, <laughs> lite så Men alltså, man måste lära sig med det, statistik. Man måste kunna räkna, för allting samlas i stora höger. och Sen ska man räkna många i varje hög, och sen ska man bevisa att det är någon skillnad mellan högarna. Ah, ja, Och då finns det olika sätt att kontrollera det här. Metoden är alltid, grundidén är alltid som så här att skeptiken skulle kunna säga hör du det är egentligen ingen skillnad mellan högarna. Mm. Så det är liksom det alltså, Högarna skiljer sig inte Högarna skiljer sig inte T det är inget... de, de blir noll... inte besegra noll på hypo... Nollhypotesen ja, ja. Det är ingen skillnad mellan högarna Så mm. man gör en massa statistiska tester mm. okay. Som går ut på att det ska vara skillnad mellan högarna mm. De är utkonstruerade Av olika matematiska skäl Så jag fick för mig att det var säkrast Att gå en kurs för någon Vars bakgrund var i matematik mm. Och en sådan kurs har gått han var jättetyr. var en, en mycket rar stofil som hade en vettig kursplan och bra grejer. Han gick igenom då okay. Men han kanske inte alltid var så bra framför katedern lite grann för att han kunde sitt ämne fruktansvärt mm. väl. Och gick ja, alltid väldigt farligt. väldigt fort fram. ja, ja. ja. Han skrev som professor kalkyl Fyllde verkligen en hel sån här whiteboard med formler mm. Och bortsett från alla Kitschofila faktorer som gör att Det här känns vetenskapligt Men <laughs> jag har professor kalkyl Som lärare Ja det känns tryggt Sen så skulle han alltid komma med exempel och exemplen var väldigt det, det gör ju ofta i matematik man ska föreställa ett tåg avgår från Jönköping i 50 km i timme. ett annat tåg Och Paul från, har 11 ja, äpplen. Ja, precis. Och Pål har 11 äpplen. Hur mycket kostar ett sviskonexefo? Det men alltså skulle han, han <laughs> så, halvvägs mellan dessa båda punkter. Ja, halvvägs mellan det sakos hunken. Säg eller har den där. En begagnad får det <laughs> <skratt> var ju priset på böckling. Okay. Det, det, allt, och så då skulle han alltid komma med exempel mm. och det var olika sådana här blodtrycksexempel, rökning den här kemikalien är som ett den kan man använda för att mäta hur mycket nikotin det finns i blodet och sen hade han ett favoritexempel förmodligen därför att det hade funkat väldigt bra med publiken med något tillfälle, så hade han ett favoritexempel där han tog upp om Fekalinkontinens. Ja, och nu skulle han ta upp det här med fekalinkontinens. Nämligen som sagt: När man gör en viss canceroperation så opererar man bort en bit. Och då blir det fekalinkontinens efter att det är förfärligt tråkigt. Folk kan inte hålla sig därför att de inte begriper att de är nödiga. Så för att räkna ut hur mycket man ska skära bort eller inte skära bort så var de tvungna att göra en grundexperiment. Det vill säga ta reda på hur folk känner att de är nödiga. Så de lyckades bland medicinstudenter Var annars Ta reda på frivilliga människor bland medicinstudenter var annars de fick betalt. Som stoppade in olika former av ballonger i ända Som sedan fylldes med vatten. efter de skulle kryssa i olika skalor för att säga hur pass nödiga de var. Klistir. Ja, Okej. Och det här var väldigt bra. Det gjordes väldigt, väldigt noggrant. Utifrån det här fick man fram bättre statistik. Så att istället för att operera om någon kanske bara, det kan vara fyra-fem gånger vilket gör väldigt ont och är väldigt riskfyllt. Ja, Kanske ja, man satte ja, det på ja, ett ja, försök. Ja. Så det, det är väldigt, väldigt bra. Men böckig kunskap att erhålla med en väldigt praktiskt bra resultat. Folk med endalykt cancer, tjocktarmscancer, eh, kunde få en effektivare behandling. Säkert. Okej, okay, de här ballongerna... alltså. För, ja, för att reka rekapitulera. rekapitulera, för det är en lång historia längre. Vattenballong. <laughs> alltså, de vattenfylldes på... På olika platser i rektum, kolon, ja. Ja. duodenum. Ja, alltså i själva, just innanför slutmuskeln, i själva... Enderstinum tenue. Jag bara räknar alltså, ut hur många själv... tarmar jag kan på latin. I själva, alltså tjocktarmar eller tarmen, Så petar man in den här historien och sedan fylldes det med vatten. Och man mätte trycket och sedan kunde man se vid olika tryck. Och sedan så kunde man räkna ut att de sträckländsvis sig ju så långt in ett visst tryck utöver ett annat tryck mot väggarna i tarmen och då kunde folk då säga, ja vid den här här går gränsen, här har man känsla, här har man inte känsla och så vidare okay. och så vidare oh ja. okay, nu är jag... oändligt detaljerat med dessa vattenbara, han tyckte så mycket av sitt experiment och han hade vår fulla uppmärksamhet. Ja, så går vi till fällan så tog upp detta liksom, att det här var typ varför Vad ska varför vi göra ja, ja, ja. Fekala inkontinensen. Vad ska vi göra med det här? Ni kommer väl det hjör... som, som första gången, den fekala inkontinensen gör en kemio, så kanske man är lite mer. Ja, ja liksom så... andra, tredje gången. Ja. så som, Den fekala inkontinensen kom ganska... har förlorat. Kom ganska... För att citera. Det kom Schindler. ganska många gånger och det var mot slutet mm. av terminen. Och sen så lät som det som man kommer dit och i föreläsningen inställd. Sen så tar någon av oss reda på en mejl och det på varför. Och då är han magsjuk. <laughs> så, först den där mannen som har pratat om svårigheter är en, en vakt sedelärande historia på något sätt. Ja, nej, någonstans är det så här liksom. För Karl inkontinens, för Karl in kontinens, för Karl Och Karl som inte gör stort annat än pratar jättemycket om det. Rätt som det är, så är just han magsjuk. Vad ja. tar det åt? Var tarmen i full när de talar på munnen? <laughs> Exakt, ja precis. Men men alltså, och, och då är det liksom i den här konkurrensen av information under samma tid så lärdes flera former ut. Men som du märker så kommer jag inte ihåg dem alls inte så det anekdotiska har ju en helt annan förmåga att gripa talen i, i Ja, nej men det, det är lite grann så, så fort jag ska komma ihåg ett årtal, så fort ska komma en sifferkombination så försöker jag reducera den till årtal för årtal är episodiska, det, det är lite eller det är historiskt. Det har jag mycket mycket lättare att Så, så okej, okay, ja, den här pin är Paul McCartneys födelseår och Tjernobyl. Ja men, okay. det, det... Ja, men det... Det, det kräver det. att... Men här är på Paul McCartney inte född samma år som Kenobi. Nej, men en PIN-kod består av två. Jaha, du tänker så. Jaha. I det här hypotetiska fallet var PIN-koden Ja Jaha, okej, okay, nu förstår jag. Nu jag, med, nu jag med. Uh, men, men det kräver ju att, att du åtminstone kan 99 stycken viktiga eller 100 stycken viktiga år. Vissa åter. år är det helt hopplösa. Vissa det så här men då som... händer ingenting. Nej, vissa år så är det, det liksom... Okej, okay, Det är ingen minnsöverenskommelse och det är ingen Berlin-Olympiad. Det, det är många år det här är, som inte är en Berlin-Olympiad. Det här är 37. Det är ett värdelöst år. <laughs> men är det temperatur i kroppen? Ja, ah, okej. Okay. Men, men men man, man får inte mixa metaforer. Det, är jo, med lå. jo, Inga lågbyxor. Jo, ibland lå så kan jag länge. ha dubbla såna där dubbelkopplingar. Så, men det är ju inte snyggt. Det är ju inte bra så. Men vem ska... Har du estetiska krav på dina egna interna minnesregler? Ja, alltså det, det är ju intressant det där, men Stephen Jay Gould har, J. Gold, har skrivit en massa om det där, med, just hur vetenskapsmän är mycket mer esteter än <laughs> man, man vill ju ha snygga de vill ha snygga mm. hypoteser men mm. inte ha fula hypoteser kring sig så lite, så. lite grann med vissa grejer som Occams det så. rakning det är ju lite, lite Hemingway-estetik väldigt... ja, skär bort allting som, som inte behöver vara mer så. hypoteser hypotesen. William av Åkham William of Åkham ja, alltså, det, det, det, det är ju i alla fall Ja, det är 11 under 12-12. Det, det, det är medeltid, Det kanske är tidigare ändå. Om du ska. Nej, men han var föddes Okej. Okay. Ja, så, så, alltså, det han har gått i historien för, med eller utan rätt, är just det här åkans och han, så, då, kniv, skär bort allt som. som ja, men det, ja, det vet, vet jag. Men, äh, jag försöker komma ihåg alltså, att för, förbättra mitt citat citatminne. Uh... Ja, jag, kan inte jag kan inte med säkerhet placera honom i något århundrade. men jag, jag tror, jag tror var... inte vi har honom efter 1300 ah. i alla fall. Så, så man kan inte Eller kanske direkt. på 1300-talet. Filosofinas Oscar Wilde från inte kommer för så mycket annat. Han finns inte liksom, på tenstiftpaket och sånt där. Det <laughs> kanske gör. Vad oh. vet jag? Kan... det tar väldigt... bort allt som inte behövs. Det, det är väldigt bra och ja, ja nej men det, Precis. Och det, det, det här med. Steven Gergood exemplifierar med, med en snubbe som heter Ernst Heckel som gjorde en, som, så här väldigt mycket naturhaftsanimoner och grejer. Och okay. han, han, han skrev ett verk som handlade bland annat om det här med geometri i naturen. Varför, varför naturen älskar åtkanter till exempel. Både som skölpads eh, ryggpansar och som, som bi-kupe, eller sexkanter, ursäkta mig. Okay. Eh, och, och, Varför gör ja, det är en väldigt bra form som approximerar cirkeln men fortfarande är enkast alltså, ja, det finns flera Åt, åtskilliga skäl till det dels, dels för, det visste de ju inte då DNA bygger ju gärna saker med fraktaler och geometriskt men, men det visste de ju inte då men, men också Ja, hans, hela hans grej var handlade om naturens funktionella skönhet och så vidare. Ja. Och sen gjorde han jättesnygga planscher som är ett, som psykedeliska konstverk där de här, där de här olika jä jätteärnstäcker maneterna viks ut i olika flummiga mönster som ser ut som ja, The det spelar på Hate Ash för nästa vecka. <laughs> Nej, nej men det, alltså det finns, finns beröringspunkter, man vill ju ha snygga hypoteser, alltså, det finns mycket beröringspunkter mellan konstnärlig verksamhet och, och, och vetenskap just det där att Vetenskapen vill ju primära syfte är att vara sann Konstigt, Men man finns sig att det är mera rätt ifall det är liksom prydligt jag vet inte ja, jo, men, jo men alltså men det är det, är djupt rotat i människan det här att alltså, vi vill ha estetiska hypoteser, det är som Ja, vad fan är det som säger att varselblivningens kategorier att de ska vara så jämnt fördelade ja. så det ska finnas lika många? Varför är alltså, det där, inte 18, 18, 7, 18 Nej, det ska vara symmetriskt hela vägen. Just, för, just fördelningen sådär. Eh, den är ju i naturen inte alltid jämn. Och siffrors fördelning är inte heller jämn. Och människor gillar jämn fördelning. Så när människor ska ljuga typ i deklarationen och mm. hitta på siffror, för hittar vi på siffror jämna. Ja, vad Om människor försöker imitera slump så, så ser vi till att det inte uppstår några kluster som sammanträffande. Vi gör slump som, som är som leopardfläckar, väldigt jämnt fördelat, ja. fördelade, polkadottsfördelade. Det, det går att analysera mm. genom att bara se vilka siffror som är använda man kan känna något i den ja precis uh, den heter någonting i den jävla regeln men som jag naturligtvis glömmer jag kommer ihåg <laughs> ja ja ja men det är en svin intressant regel ja ja och det funkar jättebra. tydligen skatteverket får fast hur många som helst på detta. det är liksom varje år får jag fram med de typ siffran åtta för ofta. <laughs> uh, det var några sådana filmer inbörja absolut nej här. men så där kan man de är det är ju, det, det är mattegrejer som är rent litterär. siffran åtta är en så att säga i det här fallet en sorts klyscha eller en sorts ah. tick som, precis som vissa författare har Naturen vet jag, tick, jag siffran åtta när man bara när det ja det, det är det som Lovecraft använder. liksom Unmentionable då och, ah. och Eldritch det är Eldritch i hans siffran åtta det har varit roligt ifall fall liksom Hemingway och Lovecraft hade träffats och, och bytt lite grejer Om man hade liksom klockan klämt för de gamla <laughs> Lovecraft är som volontär under spanska inbördeskringen det är svårt att säga det, <laughs> det, det faller redan på att det ska vara movable, det är ju ingen att ja, nej, precis. de är inte så jävla movable det är stasis, stasis all over the place ja, men det är konstigt det med, med kom ihåg men det är bara anekdoter och sen just när det är två så får de alltid skifta det. sen är jag dålig alltså jag kan komma ihåg anekdoterna men är jag är dålig på attributeringen vem som har gjort så. vissa väldigt tydliga bilder är undantag arkimedes och badkarl skulle... ja, alltså, det finns det finns väl åtskilliga men, men grejen är ju den att alltså särskilt när man har det hela tiden kan titta i facit jag menar, du behöver bara slita åt dig din iPad mini ja, och stöta göra några de dubiösa läten ah, nej, så, jag... så, så är du så har du liksom kan Men... du kolla, och då upptäcker man ju inexakt. Och det är ju samma som när jag säger saker som jag är tvärsäker på på bloggen. Och det fem minuter senare dyker det upp någon som, ja, det är inte riktigt så och så var det är inte. Alltså, man, det är ju spännande, att finns oerhört mycket faktuider. Och halvkunskaper och, halv, och, och rena missuppfattningar- som man ibland har liksom snappat upp i nio nioårsåldern eller tidigare alltså, går vad, är, på... vad, är, vad är den värsta missuppfattningen som du har kommit till? Jag trodde att Simon Perén var gift med Lillbabs. Det var tydligen inte det. är, det är nog inte min värsta missuppfattning. Jag trodde att... Jag, jag trodde länge så trodde jag att Aristoteles uttalades Aristoteles. Wow. Ja, för... Jag hade aldrig hört någon säger det. Jag uttalade det alla grejer. Det ska... är lurigt att aldrig ha hört ord. Ja, nej men och med den, uttalade det. uttalade som man... Jag låter trycket på stavelsen som man lägger det i svenska. Mm. Alltså Aristoteles. Alltså det ligger på mm. näst sista. Men Aristoteles, det ska vara antipenultima. Det ska vara innan ja, näst sista. Ah, yeah. Alltså det är tredje stavelsen från slutet som det hamnar äh, antipenulti regeln. Äh, alltså hur fan vet man det? Det är ju mycket man säger fel. Och sen finns ju alltid de här som älskar att rätta och de som inte alltid heller är bättre informerade. Så, det finns ju alla de här grammatikbuffsen som kommer att säga äldre än han. Där är äh, Ja, det ja, är ja, precis. Med, ja, med, ja, med, med, med, som bygger på någon sorts. han är det han är? det en satsförkortning? Jag är inte Nej, men, på du, du det en satsförkortning? Det behöver du inte alls va? Nej, exakt. Det, det, när jag, insåg, jag, jag förstod grammatik mycket bättre när jag insåg att den i grunden vara deskri deskriptiv. För att jag menar, det, det är ju inte så att. Det är ju inte så att någon jävla medeltidsmänk Har gått och sånt Det är ju det, det är det pluskvamperfekt Hade Han hade varit där Nu tar det ju pluskvamperfekten alltså, alltså så är det, det är inte ord ganska skönt ord <laughs> ja, En snack i Jenny Pluskvamperfekten När man ja. har fått mjödet i sig <laughs> en jävla skönt ord Det skulle någon något och en Fan om jag, om jag har någon mm, mm. Och han fick en katt till. Kanske mm. jag skulle döpa den till pluskbarnet. Ja, det är de inga prepositionerna är svettiga för en annan. Ja, ja, hur som helst. Du är du det, det, det är någon engslig medelklassman sannolikt under 1800-talet som har hittat på de här grejerna. Och gärna utifrån missuppfattningen att vi ska helst ha alla grunkor som latin har. Och har vi inte dem så skohornar vi in dem. Det är väldigt mycket grammatiken har latin, eftersom latin har den första grammatiken så ska vi de grammatiska grundkor som vi har sluppit som finns i latinet, de ska vi gärna sko hona in <laughs> Ja, det är ju så. Alltså, engelskan lider ju mycket av det. Ja, de tyckte att det skulle vara som latin, så därför tolkar de det så här, men en ganska krystad tolkning. Alltså, alla språk är ju... Jag läs grammatik flera gånger, men... Jag, jag är inte alls bra på grammatiken, men det jag tycker det är, det är praktiskt tror jag, med, med att liksom kunna dela upp meningar i subjekt -predikat. Jag, jag, alltså, subjekt, predikat, objekt alltså de här mer basala som man ja. faktiskt alltså, och, och liksom grundläggande ordklasser, men sen när det gäller finliret som ja hur ska man analysera den här grejen, är det hörde till det? Det hör det till det alltså då tror jag att språkör, mitt språk är betydligt bättre än min analytiska förmåga ja, att nej, jag... få till det är Fram genom livet också ja, Och är man väldigt osäker på hur meningen ska vara Kanske man ska formulera om den För då har det möjligen blivit lite väl det där, alltså Chanseriet och örat Funkar ju bra Med språk som man ju övar på Så mycket mm. och som är ganska likt I stort och smått där är, För mig funkar jag jättedåligt på Bortsett från liksom precis när man har blivit Ido Och hade matlektioner på i veckan mm. Då var ju matte lite grann så också Man kunde tänka, ah, det känns konstigt här... Ma matte, matte, är det jag är sämst på av all, alla mänskliga verksamhetsfält nästan tror jag. Ja, för nu hade jag med den här med mannen med den cykliska kontinensen så så var det liksom hela tiden eh, återkopplingar till att ja, det här är algebra och den har du också då får att det är algebra, algebra, algebra, algebra. Det är ju som liksom... askim. Jag är en math terrorist as from as algebra. As algebra I have weapons of math instruction för att fittaera bad teacher Är det sant? Jag kommer inte ihåg det här i bad teacher det är och den jobbiga jobb. lärare. hon som delar ut äpplen oh, det är hon som drar oh. det skämtet vid ett tillfälle Det, alltså, det, det, det, liksom, det, det kryskar till så många år <laughs> ja, Det är, är, är så där skämt som är bra för att det är, ja, för är dåligt du, för att det är bra det, det, det, alltså, det är så kinesiska askar jag skrattar jättemycket åt att det är så och den, själva situationen där hon drar det Hur hon drar det Att det faktiskt är lite fiffigt ja. På riktigt alltså det, det, det, det, det är. liksom jag skrattar, jag skrattar jättemycket så Edith hade ett sådant skämt I andra akten eh, Om sagan om ringen Där han börjar bena ut Det här med hafling Och att någon är en halv man Och någon är två tredjedels man Någon är fyra femtedels man mm. är, Och sen ska han liksom få ihop det här till hur många män Blir det här allt som allt om man slår ihop det är det liksom typ 11 niondel hur många är det? Alltså det är de där nere som man ska multiplicera är det så man får ihop de olika bråken? Och så liksom är det någon slags som minnar ut i he went to mount doom to find his density <gör> <gör> Så då liksom kreverar så att tårarna rinner ner då han håller på med de här bråken med sin setup som bara består av bråklära Har du på med ganska länge såhär liksom när man har och skrattat en massa gånger och sen när du kom det, det var, helt, var ju inte tuggat tröga torrt det var ju helt så då går det ej att återberätta alls men, men just det här, det krystade det krystade självt. det funkar alltid dåligt det här att säga ja, och sen är det en bild upp som håller på i 12 minuter ja. och sen kom. Kommer... <tryckligt> ni får tänka er den ni, ni får tänka, er? tänka er att ni tycker Att något jävligt trivialt ja, Alltså jag, jag, jag kommer nu vara tyst i 10 sekunder Under den här tiden kan ni tänka er att Eddie i pratar på i tolv minuter alltså, det måste ju liksom vara alltså, På något sätt är det en analogi till vad att vara dålig säng Att Att liksom verbalt hänvisa till Det är med, dålig säng Jag förstår mig inte på det Alltså vad är det? <tryckligt> Nu var jag väldigt fäst att säga om du behöver fråga. <laughs> <laughs> Eller, alltså, vad det är. Um, Nej, men, alltså, det, det, själva begreppet är dålig i är sängen. Ja, alltså, det, det, alltså, det lite grann alltså, är det absurd för det implicerar att det ska finnas någon slags universell bra. Exakt. Det, det, det, det är väl samma sån här symmetriska. Vetenskapen gillar prydliga förklaringar, vi gillar prydliga förklaringar. Ja, och, och, och, vi har, och vi har en konstig det, det, konst. det finns en gud i sängen Han gör, all, han, det, nej, jag, gör det, allting Det är Platons idévärldssex Platons sex. Idévärld, sex. Det, är absolut bästa. det är sex På vilken möjlighet det, det ska till närheten Det är alla rätt på provet Det är alla, alla rutor Det är inte bara flervalsfrågor Det är, är säfrågor Absolut, det är liksom trepoängsfrågan På slutet, han skulle fått fyra Om det bara hade gått så jävla bra i sig. <skratt> så, så bra i sig. Så hett var det. Platonskt bra i sig. Ja, nej, precis. Det, det är den här oförmågan att skilja på olika begrepp. Begreppet en pall som är en samlingsterm för alla plana grunkor som har ett antal ben på ja, sig och som bra. inte har ett ryggstöd. Och en cirkel. Och bra sex. Ja. Alltså, <skratt> är det... Det, som, det, det är lite äpplen och päron där. Ja, ja. Där en cirkel kan verkligen vara perfekt. En cirkel kan vara perfekt. Men kan en pann vara perfekt? Precis. Det, det är det, här. det Det är ju lite grann som det här... och Canterbury's gudsbevis. Mycket, mycket skolastiker här blir det precis. Ja, ja, ja. Men det du ihåg det jävla gudsbevis? Här? Nej, nej. Men det är ju det här... Jag tror det är och Canterbury i alla fall. Som har det här att... Gud är det mest fullkomliga väsenet. Det är fullkomligare att vara Än att bara tänkas Jag tänker Att Gud är det fullkomligaste väsenet Alltså Finns Gud Hur kom du dit? Ja, hur kom Anseln dit? Jag har inte gjort något ja, Okej, okay. <laughs> inte skjutat Anseln ja. av Canterbury, precis ja, det är Skjut inte på pianisten ja, ja, men Pianisten är väl ingen du. Det beror på att han är en budbärare av räktøj. <laughs> Skjut inte på budbärare av nej, nej. Det är förstås. Nu när du säger det så. Ja, nej, det borde du göra väldigt mycket. Hur som, hur som, säga, som helst, en, en, någon snöbb beklagad i alla fall på Alison och Kantemur så att okej. Okay. Det spelar ingen roll. Du, du, du är fortfarande inte bra i sängen. Alison, <laughs> du. Du måste få ihop din skit Nog med de här pallarna och cirklarna Och grotterna och skuggorna Du kan inte hålla på och prata om änglar Hur liksom. <laughs> många änglar som dansar på ett nålshuvud Shut the fuck up Nålshuvud där har du <laughs> någonting Men annars <laughs> <Chibon>. <laughs> ja, Hur som helst Någon klagade på hans evokälte Och sa att okej okay, då, då, På det viset kan vi bevisa Existensen av vad som helst ja, Genom att ge det er, genom er attributet Till fullkomlighet så jag kan säga, om, jag kan, om jag kan tänka mig en fullkomlig räkmacka. Så är det bättre att vara den. Då finns den fullkomligaste räkmackan. Därför att man inte kan tänka... Måterigen dessa räkmackor? Ja. <laughs> om jag kan tänka en fullkomlig majonnäs, då finns det fullkomlig. Ja, Nej, men det, det, är riktigt. Alltså, det, det blir felaktigt. Att... Därför att tanken på en, en enhörning är en riktig tanke. Det behöver inte betyda ja. att är riktigt. Nej, precis. Den fullkomligaste enhörningen. Alltså det är ju skumt för vi, vi, har ju, vi, vi gillar ju det här att vara, vi gillar ju känslan av att vår idé är jätterätt och jättebra och lite grann så är det som sån här drömkunskap eller medan man ser någonting och så drömmer man och då blir ju det man tittar på det man tänker på så det finns ingen annan definition det finns ingen yttre verklighet utan det man, det man uppfattar... Ja, är man solipsist kan man ju sitta där i sin sörja av fullkomliga och ja. superchecks och cirklar. Jag menar bara, när man sover och exempelvis... Om man sover och drömmer och råkar ut för en, en typ eh, dagstidning eller en löpsedel och sådär. Då, då liksom kan man, lä man kan ju läsa texten när man sover. Det förekommer ju nästa gång man tittar så är det något annat. Ja, det är, väldigt, det är väldigt bra när man drömmer och kommer på väldigt bra skämt eller väldigt bra titlar på saker och så släpar man sig där med, med sig upp. Nej, man släpar ingenting. Man drar ner den här tratten som man har och sen gnolar man in. Ja, nu, nu, syftar, nu syftar Stålhammar på Charlie Chaplin, som hade, han drömde musikstycken som han vaknade mitt i natten och drog ner en tratt han hade ovanför sängen och sen, tratten var kopplad med, med, med snören till en gramof, till en, en fotograf så att han kunde gravera in sina snillefoster så han skumbade i några takter, släppte upp den där så att inspelningen upphörde, somnade av så komponerade han musiken till ja, till exempel ja, Stadens ljus och liknande misstänkande uh, Kostakowicz lär ett tillfälle slut har sagt ja, och på detta mycket omständliga sätt brukar han komponerade stora delar av Tchaikovskys nötknäppar <laughs> ja. alltså, Det är verkligen som man kan se stora kuggdjur av mitt huvud och tänkte, liksom, fan jag måste kunna återanvända denna syrlighet vid något tillfälle <laughs> Och då tänker jag och jag måste kunna lösa det problemet Utan att personen har en tratt För annars blir det jävligt svårt Men vi kunde vara så dryg som Shostakovich Fan vad underbart <laughs> Så dryg som Shostakovich alltså Vi ska kunna vara så dryg som Shostakovich Dryg som Shostakovich Jag vet inte om Shostakovich var så dryg Det här är det här är boken Vittnesmål som är hans Samis men som misstänks för att vara fake av många eh, musikologer. Så det kan vara hans spökskrivare eh, vad nu hette den snubben som har eh, ja men alltså, ditt, ja. ditt argument för detta är på sätt och vis. Å åter till Anselm. Du, du har i princip. Så... Åter, till, åter till dåligt sex. Åter till dåligt sex. Jag David, har... David har lanserat här en inverterad Anselm. Eh, nämligen bara, med, med skruv skulle Bara jag säga. med skruv, bara för att jag kan <laughs> föreställa mig eh, bra sex. Behöver inte det betyda att bra sex finns. <laughs> Är det den nya frågeställningen? Finns bra sex? Det är ju inte, alltså jag kan ju säga... Den ja, vi har då inte stött på det. Den republiken är ju ingenting för första dejten. Du kan ju inte säga den bara för att du kan föreställa dig bra sex. Och det är ett bevis på att bra sex inte finns. Nej, det, det är inte en bra pick-up-life. Nej, inte direkt. Det är just, just tvivelaktigt skulle jag säga. Men, ja, nej, det men, men nej, det nej men inte så så, så hävda alltså det är ju ett av mål men, men det finns ju det finns, ju, det alltså det det finns ju tekniskt briljant sex alltså, det, man man kan dra en väldigt bra parallell till konst här. Det finns tekniskt lysande sex som är fullständigt, som har en perfekt sonatform eller mm. eller, eller, <laughs> okay. eller vad du vill, motsvarande. En utökad metafor. Ja, precis. Det, ett, ett, nej, nej, den är inte ens utökad än. Som, <laughs> som har en, en, en bra, genu, bra exposition, genomföring, <laughs> klimax. Ja, vi talar nu naturligtvis om det kända treakt sexet, som vi har <laughs> <Precis. valit>, Grekerna. <laughs> Uh, och... ja, jag var inne på musik men, men gärna, Jaha, gärna, ja, gärna, okay. gärna för mig ja, det är ju samma det, är ju samma, så det, det, det grekiska drama det innebär att efter sitt anslag så leder sexet upp till en punkt of no return där vi kommer in efter den här punkten i sexet- så kan man inte avbryta sexet. Utan sexet leds in i sin andra Om sexet ska vara ett grekiskt drama- då, då, det så måste det finnas en kör. det, det, det måste finnas en kör som står en säng. Men det är också det här att det, det uppträder en kris- när man kommer kommit två tredjedelar in. Två tredjedelar en kommer in kris. Det är en erdtil någon, ja, typ. någon form av kris. Ja, någon, någon typ. Någon form av ja, Inte kris. nödvändigtvis. Som leder till tredjakter. Ja, nej, som leder till att det hela klimax löses genom Deus ex machina. Ja, nej, men alltså, alltså, det måste ju finnas en väntning också. Alltså, ja, ju kan, kan inte vara väntning en Deus ex machina. Alltså, du skulle kunna säga som <skratt> så, så här. Går det, här, det, här över det här är inte heller en väldigt bra replik för första dejten Jag säger, Perfekt sex Är omöjligt utan en rejäl Vändning Det måste finnas en, vänd. Det måste finnas en vänd. Vändpunkt är bättre i så fall Vändpunkt är bättre Men hur som helst och var skulle kunna få. Mina på Vertur, cirkulera. För jag ser som kollegorna upptäcker det i radio tillsammans med Erutog. För att nu min Doris envis och till den här middagen med Albert Rand. Fanns det väl inte ligga och prata då? Jesus. Mm. <coughs> för det Jo, det är det, alltså, det, det, precis Nej, nej Det, det, perf det, perfekta det, det tekniskt perfekta sexet det tekniskt perfekta. Som fullständigt saknar Substans, det är inte gripande Det var ingen känslomässig djupdimension Så Men det, får... det är perfekt avbildande ja, men, I alla det, men, Ja, precis sen, sen har vi då Sen har vi sexet. Det är grovt tillyxat Det är folkligt Det är bizarrt Här ringer det Här ringer det det här talar en okänd Det är en okänd människa Som har skjort av sig till mig Men jag vet inte Vad vet du började ut? Vill avhandla med mig Den okända Den okände Är En trägen av sig ja, Hur som helst alltså. ja, men Är det att stänga av det Innan det har tungkrat tung, färdigt men du berättade en historia med Perfekta sexet. Så nu <skratt> blir ja, det avbrutet. Här... Ja, det här, det här var krisen som kommer innan... Ah, Krisen? Det här var krisen som kommer innan klimaxet som är... Du, sex, matkynda. Skogvaktaren kommer in. Entré från vänster. Hur som helst. Skogat. Stäng lite av skogat. <skratt> Ja, det är tematiskt. Det är en triptyk av podcast som okay. är... Ut, som men är du är var inne på att du, du alltså kont kontrasterade... Ja. Om man ska låna till bildkonsten så säger du att det finns bra konst som är... är, som det, det, är finns, det finns tekniskt, tekniskt fulländad konst som, som, som, som, som, saknar, ja. som saknar styrka och, och resning. Resning. ja. Res, så jag, så jag har resets värkshöjd ja, Värkshöjd ingen, ingen har missat dagens resning <laughs> um, Värkshöjden baby Ja, hur som helst Men Ja, i alla fall och, och, och sen finns det det här som är naivt och kluddigt Men, men burit av en oerhört stark känsla Dödehultaren Ja, sexet. <laughs> ja, just det Men man liksom, alltså, tar en analogin man... längre till bildkonsten Om man tänker så, sån här liksom <sighs> Jag som pol och sex. Varför låter det som en tautologi nästa? Abstrakt <laughs> impressionist sex. Det, det, det är som det här när man, när man, lyser, när man lyser med silveris spermalampa på ett hotell. Det får du aldrig göra Du exploderar. <laughs> sper... Du har exploderat sperma Det går. inte <laughs> Precis. på en hotell sängs överkast. Ja, du tänker, du tänker så att du vill ha uttrycket i detta men Nej, du, nej, nej, jag, jag tänker ingenting Den enas en... död är i den andres snobb Exakt, Exakt. Det, det är just därför som det är så oerhört mm. meningslöst Att och tala om bra sex som någon sorts. eller någon som bra i sängen Alltså, det, mm. det, det är inte mm. meningsfullt det, det kan vara världens mest försagda karenin Och sen så är det ändå bärs av en stor kärlek och ömhet men alltså, man, man undrar, liksom, det kanske förhåller sig på det som du gör vid idrotten och här, att, att det är ovanligt att någon är duktig i många grenar. Det är ovanligt att de är duktiga i grenen. Jag inser just nu att, att jag som började för Göteborg gjorde mig själv till en oavsiktlig ordvits här. Ja. Som jag gjorde då en manifest. Ja, ja. David liksom tog upp den odvitsen och la den på bordet. Han släpade upp den metaforen på knäna. Kläpade runt den, runt våningen. Och så spikade han upp den på en vägg Nej, för guds skull. Jag vet inte mycket om vilken metaforen vi pratar om längre. Hemskt det var det. Är, det är men alltså, analogin är den här att någon kanske. kalla. i drängstugan. Analogin det här att men om du tänker dig liksom sexualitetens olympiska spel så det är det ovanligt att vi har någon som får guldmedalj i alla de olika yttrigarna. Varför är det Per Gyllenhammar som lägger ut texten? Det är, men om man pratar om olympisk sex så, så får man väl försöka låna någon accent som ger det hela trovärdigt. En viss höjning. En höjning. Man får tänka sig något slags höjning. Okay. En resning. Uh, det är märkligt hur man kan tänka. Men man ska också kunna. Men det kan nog kännas det grekiska sexet. En god, en, en god Det består av tre akter. Mm -hmm. alltså det, det, är liksom en... det är förspelet. Ja, det är förspelet. Det är men, mellanspelet. Men, så, äh, det, är efter, det är nachspel. Och sen är det denoma efteråt. Men det är väl rätt, tror jag, kan du ta <laughs> ja det? Ja, det är precis. Det är... Men varför bytte visst språk plötsligt? Nej men det, det är väl olika auktoriteter På, på de olika punkterna i, ja, i ja, Varför är det franska Det ja, heter inte det Det är det som kommer i slutet. Ja, jag, jag kan inte om de heter De heter apostas Flexipuck alltså, de, de heter, heter Tomopro to jag vet inte, de, alltså jag kan inte under termerna, men de låter som något fasansfulla brock som man ådrar sig vid orientering får man brock med orientering? Inte. Det går väl fan undvika det Du kan man fan stretcha eller någonting Jag vet inte, oh, jag God, jag. <laughs> är Det är alltid allt har blivit fel Varför en liten trasan Ja, nej men det är sant, det, det är absurt men, men många andra gånger, ja Alltså i andra, ja Ja, det ja <laughs> ja, men det, det, det är ett sådant uttryck som används med, med ett sådant eftertryck uh, och det är som för alla har en sån jag skulle, jag skulle vilja påstå att i dessa tider mm -hmm. så är det fler människor som har ett liv i förhållande till kvalitet på detta än kvalitet på deras gudstro eller är det blasfemisk nu vadå, alltså du menar Ja ja alltså, jag tror nog att här, nu men... på sexet är en mer konkret ja eller, eller kvaliteten är lite som vidare märks en på livsföringen ja, ja livskvalitet är... alltså att, att snarare stadaren en, en, en det är de fler, mitt, mitt de fler årstans årstans som ligger skamlösa ja. avskräck för att de är dåliga i sängen än för att de, de ifrågasätter till sin till moraliska ja, ja eller, eller det rättfärdiga i deras agerande Det vet inte inte. Jag tror människor är förmögna att vara ganska för att det, det kanske är mer manifest. så alltså man kanske är mer på mer jag tror moralfrågorna finns där men jag tror att då? Jag, jag tror att, att man, jag tror att de kan vara mer språklösa. Man pratar inte om moral. Och, och just det här tanken på en moral som inte, som inte handlar om ja, vad, vad handlar rättfärdigt. Annars kommer gudspolisen med sin stora fyllda ängla batong och slår det. Alltså, mm. Och frihetsberövade i hades. Ja. Under, men, men gammal, på dödstid. Men gammal moral är... Gammal moral... Alltså det, den, alltså det är idén med att, med att föra moralen vidare in, Alltså att moral... Det, moral alltså, varför ska man handla gott om man inte har någon nytta av det? Eller sagt, har man ingen nytta av det om ens brott förblir icke-uppdagade? Eller ens, inte ens brott, men ens förbrytelser sig. Eller tror Det är ett moraliskt imperativ att vi liksom... Jag, jag, jag, jag, jag tror att. Nej, jo, jag tror vi har det. Jag tror, vad vi framförallt har är oerhört utvecklade sociala instinkter som, som säger att. Alltså, det är lite schimpansflockan grejen som den där schimpansen tog mer mat okay, maten. Men det är inte rätt. Det är faktiskt socialt språk och att det ska vara på det här sättet. Ja, det, ja, alltså, det, det, det finns ingen det skaver, moralisk grammatik. Det skaver väldigt ja. igen när det har blivit fel. Det finns och, ingen moralisk och, grammatik. Och, och, och, och, och, och, men, och den, den är ju lite. Själv den uppfattningen för där, där ser man ju andra där ser man väldigt mycket grandet i andras ögon men inte vilken mm. Det alltså, är det ju definitivt så men, men jag tror det finns en, en moralisk instinkt och sen, sen finns det ju också det här med moral is good for you, ungefär som kostfiber att handla gott i är, är sin egen belöning det är så I, i, någon, i någon bemärkelse att alla, att är så alla handlingar mörker. är sin egen belöning eller sitt eget straff Okej, så nu bar jag mig så här jävla illa åt, men jag kommer vakna imorgon och var den här snubben som bar sig alltså, så jävla illa åt, och det är mitt straff. Den teorin är oh. ganska hållbar, för att jag menar om allting är sin egen belöning eller sitt eget straff, då blir det en väldigt frestande förklaring till varför folk ljuger så förtvivlat när de gör någonting dåligt. Gånger så ring... Ja, det är lite spindoktoring på det Ja, man vill ringakta med. Har man gjort någonting dåligt, om man gjort någonting, då var det ändå en fiende eller det var ändå inte en så bra kompis eller det var ändå någon man inte, och så vidare. Ja, men, precis, men, som jag behandlade den här inte, flickvännen jävligt illa, och det var för hon... Hon var ju skitjobbig. Ja, exakt. Det är förklaringen ja, som du säger som ja, du skulle ha sett ordet, Ja, eller om man behandlade sig. en politisk meningsmotståndare ja, ja. illa då har de i själva verket, de börjat, de har varit oerliga. Ja, och precis, och varför skulle du, de, de... De är knappt Ja, precis. Men mänskligt. det talar ju faktiskt för ett moraliskt imperativ. Det, vill säga att man, det, det finns något som gör att man känslomässigt reagerar mot den här lite Äckligt. Och, och då måste man. Man ja. vill den här känslan. Att, att man har en sorts moralisk instinkt, men den kan hamna väldigt snett. Och det, vad det framförallt, vad som är det farligaste av allt med den är att den är oerhört känslig för sociala påtryckningar. Det, det är ju det som är den här om Jim Jones ser åt den dricker giftfantan Nej. och det är tillräckligt mycket grupptryck på det så gör man, alltså, man man kan hamna oerhört snäckt man kan hamna i självmordspack alltså sådant här riktigt sektbeteende eller, eller den här barnflickan är fullständigt värdelös så att vi stöter ut henne i flocken och låter den här psykopaten hjärntvätta henne tills, han skjuter, tills hon skjuter vederbörandes fru för att nu ta ett Knutby-exempel. För um... att du tar ett Knutby-exempel, precis. Alltså, det finns väl... Det, det, det, människors moral är väldigt mycket Knuten till gruppen Och, och just den här, mm. alla sådana här etniska Rensninggrejer Det handlar ju om att om, om, precis, om man Det är vi mot dem mm. Om man väl lyckas definiera någon som dem Tillräckligt eftertryckligt mm. då, då är det inte så då, Men då kan vi koka tvål på dem mm. Alltså då är inte det så problematiskt För att det är lika lite som som vi har problem med att koka tvål på, på av. Men det borde ju förlängning innebära att om, om det är inkörsporten till ett gränslöst levande utan moraliska handlingar. En uppdelning är vi och dem. Men en uppdelning är vi och dem, men om en liksom kluvenhet är liksom det som kan användas som det kraftigaste redskapet för att rättfärdiga vilka jävla dumheter som helst då måste också en uppdelning av de absolut värsta moraliska brottet, för det är det nödvändiga inte bara den tillräckliga ja. det nödvändiga villkoret just det. för värre brott just det, ja, men i allra högsta grad så länge det inte finns ett video som omfattar så den moraliska instinkten hos alla i samma ögon och det är därför också som man kan tycka att när, när, när till exempel Vänster människor och demoniserar folkpartister eller ja. väldigt hårt och, och har väldigt fri mot dem. Det skulle vara härligt att skjuta av lite av svenska dagbladets ledar när, när ja. alltså då har man, man är nog oerhört omedveten om det, men, men man har skapat lika mycket viodomtryck som någonsin ett Sverige i alltså, det, det. Det finns något oerhört farligt i överhuvudtaget acceptera den typen av uppdelningar. Ah, så det är ju väldigt, väldigt bekvämt. Och vi har en stark instinkt för att föreutdela vi och, och ja, de så... ligger nära till hans. Den, här, den till, här man har skimpans... en sån krivning så kan man få ett väldigt bekvämt liv. Ja, ja. Och, och det här, den här skimpansstammen, det är inte vår skimpansstam vi krigar om samma vatten. De klicka vi... ägget i fel ända. De Precis, jävlar vatten. vad vi ska kasta sten på dem och... och, och, och pinnar. Alltså visst det, det, alltså, det, det, det är nog också ganska djupt rotat Sverige, men, men, men, men som du säger, just det där att, att inte tillåta vi och dem äh, att, att inte tillåta att man delar upp världen i, i, på det viset är, ju en, är en ganska grundläggande och då kan man fråga sig om det omvända gäller att i så fall är det godaste man kan göra att alltid försöka göra alla de handlingar som bryt som, som förhindrar delar med vi och om det, om det farligaste man kan göra är göra dem, är, det, är det omvänt så att det godaste man kan göra är att alltid bryta sönder vi Det är det permanent gott? Ja alltså är Det är per definition gott Nej, det, för det finns, ju, det, finns, det finns ju undantag från det där de som går väldigt starkt ut och säger att de, att de inte hör till det gemensamma projektet, alltså och, och, och, och inte i det här fallet ett utopiskt men bara det grundläggande vissa grundläggande enkla regler som alla människors lika värde eh, alla får yttra sig helst. Mm. Vi ska helst ha lite inflytande över vem ja. som bestämmer. Alla de där reglerna de går emot det. De, ja, de, de är ju liksom, naturlagar som förhindrar men, de, de, de, de, om man liksom, likhet inför lagen. Ja. Exakt, alla den där. Mm. Alltså, men de som säger nej, vi kör inte på dem. Vi, vi tycker vissa är mycket bättre. Alltså, på något vis, man, de har på något vis nästan. De ställer sig ju bredvid det här systemet själva. Det, det är lite det öppna samhället och dess fiender, för att citera Carl Popper. Alltså, är man mot det öppna samhället så, så är man väl. Alltså, man är inte riktigt dom heller. Men man är ju inte vi. Alltså, det är ett dilemma där. Faktiskt. Då, alltså, vad gör man med, anti med, med uttalade antidemokrater eller uttalade folk som tycker att vissa... Jag menar för det Då får är mm. ju förståndsatte kampade jag är då lat jag kommer mm. ihåg dåligt jag, som är så typ Nej alltså, det nej men... här är välkommen till upp och stålhamn flaggilerar sig själv. Men alltså det är svårt att komma ihåg när det som så många som leder till så man behöver en tumbregel. Ja Man behöver en tumbregel. Och då kan man tänka ja men då kanske man ska tänka på att man alltid ska ta vi och så tänker man att när man tvinar på saker ting ska man alltid reflexmässigt skapa ett vi. Därför att det löser alla problem. Och rätt som det så gör så man väl sig skyldig till någon slags we shall overcome när man är själva. <laughs> ja, det är, klart det, finns, det är klart att det finns reella motsättningar. Och det är klart att det finns, att det finns sätt att beskriva verkligheten som är mer vettiga uppdelningar. Alltså uppdelningar i, i till exempel klass. Är ju, är ju vettigare än uppdelningar i hårfärg. Alltså... alltså uppdelningar är nog fullständigt nödvändiga. Ja, ja, det behöver ha begrepp. Alltså. Ja, ja. För det vill bara när, när man det, liksom det, säger att rättigheterna ska vara olika. ja, saker. ja jo, men precis. Och, och när man börjar demonisera, när man tar fram Julius Streicher-kittet och börjar tala om att vissa typer av medborgare är ungefär lika mycket som råttor och ja. cyklon B använder man ju på den ena gruppen så punkt Punkt, punkt. Ja, alltså då, då, då har man hamnat jävligt snöjd jag har en sån här återkommande eh, fan, jag gillar ju djur då, och sen så försöker jag undvika att äta djur Ja, det, det, ja, det är, jag, ja i, i teorin håller jag med dig, men i praktiken äter jag ju Ja, ja. du mängder och jag äter ju fisk, och fisk är ett djur och så vidare, så jag har många Det ett korkat djur med utstående Stockholms ögon. vegetarian kallas det lite mjölk, äter äglar, så det finns mängder med hakar och problem men, ja. jag har en tanke i detta, ja. som, som var såhär om man, för jag tycker så mycket om så här, och, om man skulle ha en sån här idé som, om man skulle verkligen försöka få folk att sluta vara elak mot djur. Man ska inte göra elak än naturförsök eller en djurförsök. Man ska inte hela sjön på ögonen på kaninen. Man ska inte hålla på masseret. Mm. Och då tänker man, då kan man ju genmetyra djuren så att de, eller som genom ett trollslag, genom ett deosexmaken 6 ett trollslag. Premissen är skulle vi bli snällare mot djur ifall de helt plötsligt kunde prata? <laughs> och man lurar nu så här, liksom, säger att vi har jätteproblem apor på Astra eller något sånt där. De, man ska inte göra de här experimenten. Tror du i troll och då alla aperna kan prata? Kanske inte någon lång Julius caesar samlingslogg De kanske bara kan säga no! De kanske bara kan säga nej. Ja. De, de, de kanske bara kan liksom säga fanas alltså, loggator. Så du den apornas planet? Jättefin. Ja, Men jag undrar, liksom, skulle det förändra någonting? Det är det som är frågan. Mm. Om de då kunde prata. Skulle det förändra, om om kissekatten kunde liksom jag har en på typ ja, om om, de, om de säger aj aj är helt till kamp ögat på mig till exempel liksom. skulle ja. det räcka liksom skulle det hända skulle, skulle det förändra någonting Ja det, är klart. det skulle förändra väldigt mycket men det värsta alltid varit mitt samtalivet tror jag att det inte skulle förändra något Ja alltså det beror väl på alltså du fanns ju få... För... Folk, de som satt i koncentrationslägen kunde prata och det räckte inte. Så att ibland är ju inte det den avgörande grejer. Men, nej, för men, det, det som det ledde men, till var att man, att man började göra ett ännu värre vi och dem rakt över ja, ja, våra ja. möjliga platser. Precis. Det, nej, så att, ja, precis. Ja. Visst, nej men ja, alltså det här, så ju mer man kan identifiera sig med en grupp eller en djurart för den delen mm. också, ju svårare det är naturligtvis att hälla schampo i ögat på dem eller diskriminera dem hårt eller att bete sig vidrigt mot dem på något annat sätt, så är det ju. Men... Sen är ju också det här med det praktiska. Det är ju som de här soroastrarna som måste... Nej, det är inte soroastrarna, ursäkta mig. Jainisterna tror jag det är, som. I alla fall en indisk religion. De är så mot- och döda djur som människor. Att de är munkarna är tvungna att gå med små kvastar och borsta framför sig för de befinner sig i Indien och det är jävligt mycket insekter okej, okay, med djur överallt man kan, inte ens gå. Ja, man kan inte ens gå alltså det här med, med djur, djurens rättighet och Aj. djurens värde, hur långt vi ville att dra det, är vi ville att låta myggan suga på oss även om det kanske ger oss malaria är, är vi billiga att låta vägglöss En bita alltså ja, oss så... Om man, om man är, kör det där riktigt... Sam, Samtidigt är det ju jag menar, när, när det används uh, När det används som Det, det är ju det är också en, en retorisk Teknik mm. reduktion absurd Om man alltså drar det hela till en en, va, en, en enorm... På, ja, ja, man på, man drar, just, drar alla argument ut. åt ja. det här hållet kommer att leda till extremt att vi måste borsta framför ja. Annars är det inte sant. Återigen, den att vi gillar ju sådana här konstiga konsekvenshandlingar. Vi gillar ju den här konstiga rena tanken. Ja, ja, ja, ju... Allting måste göras på samma sätt. Ja, ja. Tvångsmässig fem år, ja, Allt måste göra som det alltid var. Är det göras. inte rena så är det det andra. Är det inte 100% det här så är det raka motsats. Ja, alltså, Då är det per definition raka motsatser. Ja, nej, det, det, är, det, precis. Det är jo, men vi är väldigt, vi är väldigt förtjusta i de binära... Ja. Ähm, rätt, fel, bra, dåligt, kast, bra. Alltså, det ligger ju väldigt... Bra sex. Bra sex. Bra sex. Bra sex. <laughs> Eller borsta, borsta framför oss hela tiden. <laughs> det, det, det är liksom ingen ordning på det. Borsta i sängen för att få bort vägglösset för att kunna ha bra sex. Ja, nej. Nej, Nej, men alltså, ja, ja, det, ja. osäkert om tal jag, min, min tal är att jag, jag är osäker på att det automatiskt skulle bli bättre ja. jag, jag tror tro, jag, att precis när kockverkan har lagt sig jag tror, att, jag, jag tror att vi kan jag tror att vi med sorg i hjärtan måste konstatera att vi har inte löst mänsklighetens problem Nej. Jag tror att det, under den här sändningen det, det har vi inte nej. Uh, <laughs> men vi har dragit metaforer i <laughs> Vi har släpat metaforens blå byxa i den ukrainska gyckan. Ytjans... Släpat metaforens blå byxa i den ukrainska gyckan. Och, och eh, <laughs> därmed ska vi säga att vi inte har löst någonting. Nej, inte ett skit har vi löst. Nej, Nej så, är, så det. är det. Detta är allt för ikväll från huvudnyheterna. <laughs>